Учителя Петър Дънов Бейнсадоно, доно. Христа да придобия А още И вменявам всичкото, че е щета поради превъзходството на познаването на Христа Исуса Господа моего за когото изгубих всичко и вменявам всичко за измет Само Христа да придобия Филипяном Трета глава, осми стих Аз ще се спре само върху последната фраза Христа да придобия Думата придобивам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 съответства на нуждите скрити всъщността на дълбоките причини на живота по-важен е стремежът за придобиване и върху него почива растението и развиването на човека защото тялото сърцето, умът и духът си имат свой стремеж на развитие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 Ами когато умра, дали ще ям и пия на онзи свят? И като не можете да разрешите този въпрос, започвате да си мислите какъв ли ще бъде онзи свят. В Царството Божие хората не ядат и не пият. Това са неща, които тялото изисква за материалния свят.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 И стоял увиснал 4-5 часа. А щом отмалял и се пуснал, той е останал учуден, когато видял, че пропастта под него била само 15 см. Питат ме сега някой, как да се пуснат от този клон в живота си. Имаш ли едно желание? Пусни го. Не мисли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 А всички химици казват, че киселените са опасни за живота. Понякога киселените се употребяват за цяр, но трябва да се дават в малка доза. Когато се употребят в голяма доза, те предизвикват отравене. Сега, когато ви говоря това, не искам да кажа, че не ви трябва сърце, ум и тяло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 Ако живееш един физически, сърдечен или умствен живот, не можеш да бъдеш в Царството Божие. Съвременната химия разглежда състоянията на телата като твърди, течни и въздухообразни. Тялото се уподобява на твърдата материя, сърцето на течната, а умът на въздухообразната.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 Например, искате ли да учите цигулка? Ще трябва да плащате и пред това всеки ден ще употребявате по няколко часа за упражнение. В цигулката има четири струни и ще трябва да свирите последователно, най-напред на първата, после на втората, на третата и на четвъртата. С всички тези скрибуцания,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 но ако искате да научите изкуството на живота, трябва да живеете като един цигулар. Великият цигулар Паганини е свирал по 12 часа на ден и това, което той изпълнявал, днес никой не може да го повтори. Сега казвате «Придобих Христа». Когато придобиете Христа,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 Князът го заплашил, че ще му е вземена сила. Но светията отговорил – опитай се. Изпратил той цяла армия во уражени хора, но светията с един поглед повалил всички на земята. След тази случка князът решил да разбере живота на светията –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 Тъй говоря аз на нещастните А вие казвате Горкият колко трепери Щом трепери Дайте му една кокошка Стоплете го Възлюбете просека И не мислете За неговите минали грехове Някои са грешници Защото са имали условия да грешат